Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió, de televisió que us acompanya com és habitual cada setmana a la mateixa hora de sempre i avui estem aquí preparadíssims, tenim moltes coses i avui el més destacat que tenim al Ningú no és perfecte és que ens visiten els germans Pastor, l'Àlex i en David, els responsables de la pel·lícula Infectados, els directors d'aquesta pel·lícula que els tindrem doncs res d'aquí mitja horeta aproximadament via telefònica, estarem amb ells i parlarem de parlarem a veure de com com és aquesta pel·lícula, que nosaltres ens agrada molt, l'hem recomanat, i que ens parlin una mica dels de, intríngulis de com és rodar una pel·lícula als Estats Units. Uh, què més tindrem? Doncs tindrem la nostra encarregada de xafarderies uh, de Hollywood i productora del programa, la Marta Sanz, què tal, Marta, com estàs? Molt bé, hola! Sí. I què, de què ens parlaràs que... avui? En Jacint eh, m'està fent sí, uh, una fal... salutació una mica... Em fa el tonto sempre, però no se li ha de fer cas. No... Però m'imagino l'audiència fent això, no. és divertit. De què, ens, de què parlaré avui, eh? Doncs Paris Hilton ha tornat a fer de les seves. Molt bé. Hi ha preparat una festa d'aniversari no al seu xicot. A veure, quan fem és igual, és igual. No, home, la notícia s'ho valia. Sí? sí? Sí, sí, val la pena? Sí, sí, sí, bé. sí. sí. Bé. Doncs si la pena estarem sí, amb ella. Sí, estarà tot ella vull dir, sí, sí. Bé, ja tinc casa damunt, què tal, com estàs? Ara mateix, excitat. Sí? Vols dir? Sí... No sé si la paraula Paris Hilton i excitat aniria a la mateixa an, frase. I pringada. Sí? Bé. No sé. I tu què tens? <laughs> si t'ho expliquis. Uh, que... De notícia, sisplau. Ah, guions, guions, guions que s'estan preparant de... adaptacions al còmic a la gran pantalla... Molt bé, doncs d'això en parlarem nosaltres avui, i també què més tindrem, doncs les estrenes de la setmana, sèries de televisió, una mica de tot el que fem nosaltres habitualment. Presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat, i abans d'anar en matèria recordeu que tenim la nostra pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes, i des doncs podeu descarregar-vos el programa i veure mil coses al voltant del programa i programes antics que també us podeu baixar, bé, teniu una mica de tot. Eh, també teniu el concurs de Panini, que per cert serà la setmana vinent, per tant teniu fins al 28 d'octubre, per enviar-nos correus electrònics a la nostra adreça, al ningunoes.hotmail.com. I heu de contestar la següent pregunta. Quina actriu interpretarà la vídua negra a Iron Man 2? Quina actriu interpretarà la vídua negra a Iron Man 2? La setmana que ve, entre tots els encertants, en farem un sorteig. Recordem el correu electrònic. Ningunoes.hotmail.com fins al 28 d'octubre per enviar aquest correu electrònic. Um, si ens voleu enviar altres coses a l'adreça del correu electrònic, estem plenament oberts perquè ens feu saber el que vosaltres vulgueu. Al igual que tenim un Facebook, el Facebook del Ningú, aneu a Facebook, cliqueu ningú no és perfecte i amb els seus accents i allà doncs, eh, ens trobareu a nosaltres us amics nostres ja sé que podeu veure la informació sense fer-vos amics però si us feu amics, mola més, és més divertit eh? per tant, eh, feu-vos amics de, del programa i us unirem passant cosetes de tant en tant eh? anem actualitzant la informació eh, bé, nosaltres anem directament a matèria ningú no és perfecte, jo crec que potser l'únic programa de ràdio que no parla de Fèlix Millet imagina't, això ja, ja té el seu mèrit Estrena Tartulia i Notícies a la gran pantalla. És curiós, de moment no comencem amb les estrenes, per això, comencem amb lo que no s'estrena, i és que el que no s'estrena és el que estàvem escoltant de fons, que és el tráiler de Sousis. De fet, aquesta setmana tocava parlar de Sousis i ho farem, però no de la manera que haguéssim volgut. La pel·lícula s'havia d'estrenar aquest divendres a l'estat espanyol amb un total de 300 còpies. Si heu estat el cas de les notícies, sabreu que ha estat classificada com a X pel Ministeri de Cultura de González Sinde. En un exercici de ser més papista que el papa, l'estat li ha otorgat una classificació superior a la que tindrà als Estats Units, on simplement té la classificació R, és a dir, els menors de 17 anys han d'entrar acompanyats d'un adult. La classificació americana no fa cap referència a temes sexuals. Aleshores, a Espanya la classifiquen X pel contingut violent. Contingut violent que no difereix del vist a les cinc entregues anteriors. No discutirem si aquesta pel·lícula és bona o dolenta o si perdem molt o poc amb la seva estrena. De fet, personalment, la tenia col·locada avui al final de les estrenes de la setmana, perquè ja això ja no que hi aguanti, aquesta saga de sou. Bé, però no importa. Si aquest fos el criteri, la ministra Síndia hauria de ser apartada del món cultural i prohibir-li dirigir pel·lícules i fer guions. Per cert, seguint el mateix criteri, no hauríem de classificar X mentires i gordes en guió de la ministra on els protagonistes no fan res més que cardar i drogar-se? Estem parlant de la llibertat o de la falta d'ella, diguem-ho sense embuts, parlem de censura. I pensàvem que la censura al cinema era cosa del passat. Cinde, que sempre s'ha manifestat en contra de les descàrregues il·legals, en aquest, en aquest cas és ella mateixa qui les fomenta. Si anys enrere la gent anava a, parli, anava a veure pel·lícules a Perpinyà, ara no cal anar tan lluny, simplement des de l'ordinador de casa tothom podrà descarregar-se a partir de divendres Souci's. Ara bé, que li expliquin a bona vista què ha de fer amb les 300 còpies que ha fabricat de Souci's perquè si s'estreu una versió retallada no seré jo pas qui l'anirà a veure. Qui ho anava dir que finalment el Ministeri de Cultura fomentaria la pirateria. Hace mil anys el doctor Barnasus hizo un trato con el diablo. Alto! Seguro que no te gusta hacer apuestas, ¿verdad? Para conseguir la inmortalidad sin verte pero aquello tenía un precio cualquier hijo al llegar a los 16 años le pertenece y ahora un misterioso forastero pueden poner precio a sus sueños llevará el espectáculo ambulante más allá de su imaginación el extraordinario doctor parzos qué estás haciendo intento salvar la vida de su hija señor si pudiera salvarla qué has dicho antes de cinco almas Oh, voilà oh. Oh. Oh. Oh. La següent, aquesta sí que és la gran estrena d'aquesta setmana, l'Imaginario del Doctor Parnassus, pel·lícula que vam poder veure a Sitges, dirigida per Terry Gilliam, en Christopher Plummer, Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrell i Tom Waits. Un repartiment extraordinari. Una pel·lícula que ha rebut grans crítiques i que per fi ens arriba l'últim treball de Terry Gilliam, i ho fa uns mesos abans de que ho faci als Estats Units, que allà s'estrena al desembre. Gilliam ha volgut mostrar-nos una nova fantasia. És per això que va contractar els serveis de Charles McCone, que havia escrit per Gilliam els guions de Brasil, i les aventures del Baron Mauthausen per aquesta nova pel·lícula. Com sempre, Gilliam va tenir problemes per reunir els diners necessaris. De fet, les majors no creuen en la rendibilitat econòmica de l'imaginari de Gilliam. Així que, amb tan sols 45 milions de dòlars, ha rodat aquest film en el que ha, volgut, eh, bé, en el que ha hagut de fer mans i mànigues per fer realitat un rodatge complicat hi en nombrosos decorats i efectes especials. Que els rodatges de les pel·lícules de Gillian estan plens de dificultats és un tema que se n'ha parlat molt. Ara bé, el que no li havia passat mai és que se li morís al seu protagonista quan encara li quedava per filmar més de la meitat de la pel·lícula. Aquest cop no es va rendir, com quan rodava el Quixot, i els productors li van recomanar que rodés amb un nou actor el treball que fins ara havia fet Ledger, però Gillian volia salvar aquest material d'alguna manera. Donades les llicències que permet el cinema fantàstic, Johnny Depp, amic de Gilliam des de Miedo Iasco en Las Vegas, Jude Law i Colin Farrell, van acceptar interpretar el paper que havia començat Ledger. Per cert, aquests tres actors van donar el seu sou a la filla de Ledger, que llavors tenia dos anys. En tot plegat, encara no hem dit de què va la pel·lícula. Anem ràpids. El diable vol cobrar un deute amb el doctor Parnassus, Christopher Plummer, el que va atorgar la immortalitat. Parnassus viatja amb un circ ambulant que amaga un mirall que permet viatjar a universos paral·lels. Parnassus no està disposat a pagar el deute amb el diable i la seva decisió arrossegarà a tothom, inclòs a Tony, inicialment Heath Ledger, el seu jove ajudant. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again, I'm laughing at clouds so dark up above. Jo vem amb una reposició que per cer arriba a poquessimima sales, no sé si tot Catalunya fam una sola sala, que és la... i a Barcelona, que és l' naranja mecànica de Stanley Kubrick amb Malcolm McDowell. És la reestrena de l'obra mestra de Stanley Kubrick que va dirigir el 1971. La reposició es produeix amb motiu de la commemoració del desversari de la mort de Kubrick. La pel·lícula arriba en una versió remasteritzada digitalment que es va poder veure per primera vegada a Sitges, jo hi a ja la vista i és extraordinària val la pena. L'ocasió es va aprofitar per homenatjar Malcolm McDowell per la seva carrera i se li va entregar el premi de la màquina del temps. A més a més, a Sitges van tenir l'oportunitat d'un post-screening amb el mateix Malcolm McDowell, que, que bé, que té un caràcter molt, molt divertit. El film està basat en una novel·la d'Anthony Borges i hem de dir que McDowell va explicar a Sitges eh, per què Borges va titular així el seu llibre. I és que... bé... Ell va sentir la frase «Això és tan estrany com una taronja mecànica en un bar de Londres». Li va agradar tant l'expressió que així va titular el seu llibre. Per cert, frase que surt en el llibre dues vegades, però que no surt mai a la pel·lícula. Recordem que el protagonista del relat és Àlex de l'Arch, un jove delinqüent interessat en la l'ultraviolència, la violació i Beethoven. En una Gran Bretanya futurista infestada de violència, Àlex serà el subjecte principal d'un tractament impulsat pel govern per eliminar els comportaments violents. Una bona oportunitat de veure una obra mestra a la gran pantalla i en una versió digital restaurada. Alone night. També arriba aquesta setmana Millennium 2, la xica que soñava con una cerilla i un bidon de gasolina, de Daniel Alfredson, amb nom i rapaz, o rapaz, no sé com s'ha de dir, aquesta noia és, és de dalt, i Michael Nibix. És l'adaptació del segon bestseller d'Estick Larson sobre la seva trilogia Millenium. De fet, exclusivament pels fans dels llibres i per aquells que s'ho van passar bé amb la primera pel·lícula. Personalment, ni els llibres ni les pel·lícules de Millennium en produeixen cap interès, però vaja, aquí va. La història és la Lisbeth, és una sospitosa principal d'haver assassinat a dos col·laboradors de la revista Millennium. L'editor, en cap de la revista, no creu el que diuen les notícies i buscarà el Lisbeth abans que la corrali la policia. Got a in me. You got a in... Una altra reposició aquesta setmana, Banda sonora inconfusible de Toy Story. Aquesta setmana només aniré a veure reposicions, eh? I a banda del doctor Parnassus. Toy Story 3D. Uh, que és la reposició de la primera Toy Story però en format 3D fa 15 anys una empresa anomenada Pixar estrenava el seu primer llarg metratge ningú hagués dit llavors que aquella pel·lícula canviaria per sempre el gènere de l'animació arribava l'animació en 3D o per ordinador hauríem de dir perquè ara sí que la podrem veure la Toy Story en 3D amb les ulleres vull dir abans de que l'any que ve, l'estiu aproximadament, s'estrani l'esperada tercera part. L'únic objectiu de reposar-la en 3D és fer més diners perquè qui la vulgui tornar a veure abans d'anar al cinema a gaudir de la tercera té innombrables maneres de fer-ho. John Lasseter va ser el creador de Toy Story, una pel·lícula protagonitzada per un cowboy, Woody, amb la veu de Tom Hanks, i un astronauta, Buzz Lightyear, amb la veu de Tim Allen. Recordem que entre els guionistes del primer Toy Story havia Josh Wedon, el creador també de Luffy, com a curiositat, una cosa que ja no recordava. Afegim que les dues primeres Toy Story es comercialitzaran breument en format Blu-ray i en 3D. L'èxit que estan tenint les reposicions en 3D ens portarà una propera reposició en aquest format d'un altre clàssic de la Disney, La vella i la gèstia. I acabem amb les dos últimes estrenes d'aquesta setmana, After, d'Alberto Rodríguez amb Tristan Ulloa i Guillermo Toledo. Tres homes amb més de 30 anys completament immadurs es reuneixen per una nit de gresca amb l'objectiu de recordar els temps quan eren més joves. El sexe, les drogues, l'alcohol i els accessos de la nit representaran una fugida a l'adolescència com a forma d'evitar la realitat. Som Hi acabem amb Xernatge, pel·lícula de Pablo Palazón amb Jesús Noguero i Setoru García, diferents històries creuades que confluiran en un determinat punt quilomètric d’una carretera. El protagonista és un professor d'autoscola que recorre el trajecte entre Madrid i Ávila marxa enrere i de nit. This is Doncs vinga, fins aquí les novetats cinematogràfiques de la setmana i ja Jacín, preparat que anem per les teves notícies ben, ben, ben calentes ara que ve l'època, no? La Marta pregunta quina època, l'època de les castanyes, home... No facis... Eh, ja estuis obsens, Jacín. Anar esquiar perquè ja comença a venir la neu i vas a esquiar. Vas a esquiar. Vinga, va, comencem. Primera notícia primera notícia que és doble perquè és el senyor Kiva Goldsman que per qui no conegui és el guanyador l'Oscar per al guió d'Una Mente Maravillosa i el van de Batman i Robin he agafat els seus dos millors treballs amb <coughs> ironia, no? no, Déu m'engual, Batman de i Robin tu tenies coses, no, aquest home? però no si... importen, això és l'important tu has fet una tria jo crec que interessada perquè has agafat les no. merdes més grans que ha fet que li han donat home. un Oscar per Una Mente Maravillosa oh, a mi com... en fi, és igual mm. Hi ha bastant reconeixement, es veu aquest premi. Uh... Sí, sí, pre... sí. Diuen. Sí, té reconeixement, però la pel·lícula és una merda. Ja, no ja, no ja ho sabem, o sigui, hi ha ja Ron Howard darrere, imagina. Uh, la primera que està adaptant és, una... és un còmic uh, de DC, que és Lobo. Quina por. Ah, bueno, però el director és en Guy Ritchie. Ah, serà Guy Ritchie, el director o sigui, de Lobo? O com a mínim, mira... Bé. A punta ui. bé. A veure, molt fidel al còmic... Mm, no sí. crec que ho siguin. No, no, respectant l'esperit Guy Ritchie... Eh... Oh, Guy Ritchie sí, jo veig l'Equiva Goldsman, que acabarà siguent... acabarà siguent un... una cosa més per tots els públics, segurament, del que tindria que ser. Uh -huh. Però... Què? És que no trobo la distància si no el... adequada amb el micro. No trobes el punt. Eh, exacte. La Quin... bueno, distància uh... adequada, tu has de dir. Bé, doncs això, està treballant amb aquesta adaptació i està treballant amb una altra adaptació. Ah. Quina és l'altra? La cosa del pantano. La Marta que... diu que has trobat el punt de distància. No ets la primera que m'ho diu. Ah, vale. De distància. <coughs> del micro. Vale. Uh... O sigui, no puc llegir una notícia amb aquest ambient que corre per aquí. Doncs sí, adaptarà la cosa del pantano, que ha que li vol donar un toc més metafísic, seguint l'estela que va donar-li a l'emmur. Ah, o sigui que no vol fer una pel·lícula comercial Evidentment, clar com Watchmen mm, mm, mm. Bé, i per què, no? I... Ja tenim la detració en de la cosa del pantano i és supercutre i és divertida ja, però bé, bueno, algú més fidel a l'esperit de mura ara que està de pues, moda adaptar-lo de l'amor És aquí va la yeah, yeah. mm, No m'en fio pas Bé, ho intentarem Després un altre projecte de còmic que salta a la gran pantalla que és Thor, de Kenneth Branagh d'on sabem que hi ha dos sectors que s'ha interessats en participar en el rodatge No estava tancat ja el càsting? No, per última hora sempre s'apunta gent Però pues que quina gent, perquè són, són col·legues d'en Kenneth Branagh Un és Jullou uh -huh. i l'altre és en Robert De Niro sembla que tots us s'apareixen a la pel·lícula, amb un paper, amb uns personatges... Petits, no? El... Sí, es veu que hi ha tres personatges en el còmic. Hosti, sí, sí, els, els tres guerrers... Sí, sí, n'hi ha un de molt gordo, molt gordo, molt gordo, que sempre veu cervesa, que podria ser Robert De Niro, últimament. Sí... Llavors n'hi ha un més o sí sigui, ha un que és en plan Robin Hood, Rosset i tal, que aquest podria I ser Judau. I l'altre també... Hi ha un altre actor que també rumoreja que podria participar i poc és molt jove i no... no té gaire carrera però si no l'ha inclòs, perquè sobreteniu un cognom molt difícil i per dir a la ràdio et equivocar-me doncs no el dic. Però si t'equivoques amb tots els noms que dius, ja sí. Ah, Eric Kinebranach. He dit. He dit. No ho puc repetir, <laughs> però ho he dit. Després, un altre que també m'ha agradat és Lemenai Shyamalan, que ha creat una productora pròpia Sí que, eh, La Marta xa... s'està descollonant eh? no? sí, sí, sí Bé, bé, una productora pròpia S'ha eh, Marta De totes maneres, s'ha Com es diu correctament? No, no ho sap, no ho sap, va Ah, doncs ha creat una producció que vol estrenar una pel·lícula cada any durant 3 anys i ja té el guió de la primera de les pel·lícules, que es dirà Devil, que l'ha escrit ell, els actors seran els mateixos de anys, que és el remake americà de Rec, i tractarà la història d'un grup de gent que es queda atrapada dins, un ascensor, i un d'ells resulta ser el diable en persona. Això és la segona part de Rec, això? Home, no, no passa a un ascensor. No, però... <fixi> Us del diable? Però no, estàs espulejant la pel·lícula Reg pobreta, Hostà, cada dia. Estic avisant la gent que, sisplau, no hi vagi. No, aneu-hi, és divertida. Són la Manuela Velasco fent de Tenint Terrible. <fixi> Sí, és divertit, oi? Oh, sí, sí, sí, divertidíssim. O sigui, jo m'estava descollonant, si tens raó. Ai, ah, ah. no, no sóc prou postmoderns. Eh, I acabo amb notícia sobre la Green Lantern, de la Martin Campbell i Ryan Reynolds, a protagonista, que resulta que el rodatge estresllada ja no es farà a Austràlia i es rumoreja que es farà a Canadà o a Mèxic, que resulta que és més barat. Sí, allà a Mèxic van rodar la segona part de... Ai, la... no, la volada de Drac, l'adaptació de Dragon Ball. Així va sortir. Sí, sí. De tan barat que era tot. Ah, I es notava després ah sí, el que feia, com es deia en Rorschach doncs el seu actor que és en James Jones serà no sé què no sé què, no es diu ara crec que ens confonem James Earl Jones James Earl Jones és un altre actor segur? sí, i tant es... Aposts, no me recordo com es deia Ara la Marta segurament després vale. uh, Que farà el paper de de, de, de, de siniestro uh -huh. I després uh, l'últim rumor és que apunten que podria aparèixer Superman en mit de la pel·lícula per no perdre els drets sobre el personatge. Ara, ara t'ha dit que és quan es cancela la, la pel·lícula. No, però tanta mala sort no pot ser. Sí, sí, sí, tant que pot no. ser. Sí, sí, sí, sí, però esclar, que... qui agafaran d'actor per interpretar Superman? Ah, ah, ah, Brandon Roth ja va acabar el contracte. Nicolas Cage? Mira, m'hi jugo el que busgui que no sortirà Superman i s'ha acabat la història. I perdran els, de... els drets sobre el personatge? No, home, no, no els perdran, segur que s'inventen alguna cosa. En uh, Roixart, sí. el lector es diu Jackie Earl Halley. Veus? El... Jacky Earl Halley, això Jackie... mateix. Sí, James Earl Jones és, és aquell negrot y... que dius tu, eh, gran, és... i és... Ja és vell, aquests, aquests són els que ah, el abans el de la veu de, de Vader. Vader. Sí, vale, sí, sí. Ara. Molt bé, doncs sent fins aquí les teves notícies calentes. Sí, perquè me n'has tropitjat un abans. Bueno, escolta, <ríe> era... Era... era un estrener. Però no? que, clar, jo tenia... Ai, t'ha desmuntat la història. Esclar, bueno. perquè volia explicar les pel·lícules que s'estrenaven aquella mateixa setmana per competir amb Sau 6... Mm. que eren Les Vecines del meu barri i etxen uno a Diàdio o Anar al Radical. Això sí s'hagués estrenat uh, amb una sala X, que no serà. Mm. Perquè... S'obren còpia, s'obren còpia. No crec que sortís molt rentable a estrenar, a fer un problema doble, sou sis i... Anar bueno... al Radical, per favor, qui no l'aniria a veure, violència i sexe gratuït? Seria feliç. Sí, bé... I no menjaríem palovites al cine, menjaríem altres coses. En fi, és igual, deixem-ho estar. Anem <laughs> per el que hem vist aquesta setmana. Doncs una mica d'alegria, parlem de les pel·lícules que hem vist aquesta setmana. Comencem fent-ho amb, amb la de Woody Allen. Marta, si la cosa funciona, què funciona o no funciona l'última de Woody Allen? A regular. Regular. O sigui, clar, és millor la, que l'última, hmm. per qualsevol cosa podria ser millor no? que Vicky Cristina a Barcelona, però no m'acaba de convèncer, o sigui, d'altres molt millors. Uh, Escut, sí. per exemple, em va agradar més. Uh -huh. O La maldició de l'escorpió de Jade... No sé. Sí, a Ver, és, és que és una pel·lícula de Woody Allen com les que feia abans. Uh, de l'època de Hannah i sus germanes i aquestes, potser menys inspirades si vols tu, és que és el de, de sempre a mi m'ha agradat, està bé eh? Vull no, no, està bé el la, el els actors estan molt però, bé però no sé, potser m'esperava alguna cosa més i... està bé alguns recursos no? el protagonista parla diu la gent, eh? que hi ha gent aquí darrere no? Ens està sí, fent. parla a la càmera parla a la càmera, bueno, això està bé eh? el protagonista és un home aspre tipus House, no? Gregory House. Sí, és la R. David, que fa una mica de Woody Allen, perquè aquest paper el podia haver fet Woody Allen també, eh? Sí, no surt, és veritat, uh -huh. eh? no surt Woody Allen en aquesta pel·lícula, i eh, no surt a Scarlett Johansson, cosa que també li agraeixo, i bueno, és ja sí, no, la vida és dura. I, eh, no sé, surten protagonistes així molt variants. no sé, la vida de... La... És que, clar, no sé, és que sí, està bé, però acabes la pel·ícula i dius és molt superflua, però suposo que és sí, ell, totalment, no? totalment, és una pel·lícula per passar se bé, passes l'estona i ja t'has oblidat els dos minuts de dar-la vist. Exacte, ara mateix ja m'havia oblidat realment <coughs> Clar, de què és, anava l'argument. És que és una pel·lícula molt intrescendent, vull dir, tu la veus, tu passes bé i te n'oblides i ja està, és com una mica un passatemps, no? A veure, Woody Allen jo crec que ha ja fa temps, oh, últimament ha perdut aquell punx que, que tenia anteriorment, no? O potser ens hem, ens hem avorrit que sempre faci la mateixa pel·lícula. No, jo crec que en farà un altre que segurament serà millor i estarà més inspirat, o sigui, aquesta no és, no és que no estigui inspirat, també els diàlegs bueno, una mica retorçats Sí, però també eh? els diàlegs són una molt més... Els, els diàlegs són bons, els de Cristina Barcelona és que no havia para on agafar-ho, aquí són bons els diàlegs, de fet, recordem que la pel·lícula va ser escrita fa molt de temps als anys 80, i que ara l'ha repescat aquest millor. Parla llior. del de sempre, si la... els oients no la mista parlant de les relacions, de mm -hmm. sí, l'amor, entre si... les persones i A veure, el Woody de sempre. Sí. Si t'agrada Woody agradarà aquesta pel·lícula. Ara hem de reconèixer que és més de del mateix i transcendent, però diverteix. Sí, tu passes bé, també. La Patricia Clarkson està divertida, fa aquest paper, i m'agrada molt la transformació dels personatges, no? aquesta, cosa, aquesta mena de bogeria. I a Larry David, a la gran pantalla, doncs fa... està bé de veure, no? Vull dir, bé, em va agradar, a mi m'ha agradat la pel·lícula. La recomanem, però vaja, uh, si no us agrada Woody Allen, passeu, eh, perquè no... Vull dir, és, és, no és... agradarà. No. Va, canviem per infectada. Tu, Jacín, has anat ja a veure infectada, els sí. pastor, que sí. ara els tenim ja a punt a punt. Què tal? He de parlar bé, no? Si vénen després... No, no pots dir lo que vulguis, eh? es faltaria. No, la pel·lícula està molt bé, eh? No, ara en mm. sèrio, va. No, no, em va agradar, ah. està molt ben feta i pel pressupost que suposo que devia tenir. Uh -huh. Està bé, i és això, que t'enfoca això molt... Una pel·lícula que podria ser gènere i tirar cap a rotllo sustos i tot això, no, t'acaba explicant una història que està molt bé, uns personatges que evolucionen durant tota la pel·lícula, veu les relacions que s'estableixen entre ells, està molt ben filmada, això sí, hi ha algun enquadrament que vaig quedar uh -huh. realment sorprès, i el que em va desagradar completament de la pel·lícula que trobo escarós, la banda sonora. Ui, però si jo no... Em va molestar tota l'estona. No sigui, em vaig adonar d'això. És una banda sonora manual que em va ficar els nervis. Uh -huh. I no volent tu fer, la banda sonora, sinó que se suposa que... que tenia que acompanyar l'escena, la... no... no estava buscada per crear tensió ni res, però em va ficar nerviosa, aquella banda sonora. La vaig trobar... Com en general trobo la pel·lícula que està molt i molt bé, d'un buit... 8... buit i alguna en canvi, la banda sonora hi un sis pelat. Mm. Bé, jo la banda sonora tampoc no... no... No ho sé. I la pel·lícula, bé, a mi em Sobretot, a veure, la gent que no es pensi que veure una pel·li de zombis, perquè hi havia molta gent que es pensava que anava a veure una pel·li de zombis, i, i, i no. De fet, és una pel·lícula molt, molt absolutament realista, dir que, que podria, podria passar i te presenta la història de quatre personatges, suposo que també per tema de pressupost no t'ensenya com està la resta del món, només tens quatre pinzellades, de fet és un arrobat movie, un viatge que fan els protagonistes i que hi ha un virus que ha mort a la gent. No és que s'hagin convertit en zombies, ni en mostres, ni en coses d'aquestes, no, no, la gent no, es, no li canvia el caràcter, la gent és la que és. Aleshores, l'únic que fa el virus és, si de cas, transformar les persones que de fet... Eh... Tenen, o sigui, els protagonistes a banda que els coneixem més a fons tenen unes personalitats molt marcades i això està molt bé perquè no és la típica pel·lícula que oh, "au llancem quatre personatges aquí que facin el tonto i ja està no, no, aquí els analitzem, podem veure com són els seus caràcters i com reaccionen davant d'una situació límit i, i, i la veritat això ho he trobat molt realista i m'agrada molt, perquè davant de situacions límit doncs és allò, vinga va, anem a som Superman, ens fem els herois i tal no? i aquí us amigues tot el contrari tiren més cap al cantó egoista cosa que no sol passar en les pel·lícules en produccions de Hollywood que, que aquí doncs els, els pastors han aconseguit això és mèrit seu i la pel·lícula en aquest punt de guió ja l'he trobat molt original i els sectors que ho fan realment bé ahà uh -huh. Mm. perquè tant en Tucci, no sé què Tucci, que fa de pare a la criatura aquell, sí. em en va encantar i tot i que fa un paper molt curtet. Sí, és curtet. I en Pine porta el protagonisme de la pel·lícula perfectament. Sí, sí, el Chris Pine no té problemes, ho fa molt bé. Fa personatge arrogant, eh? És, cau malament, és antipàtic. Sí, però alhora fa que, que l'esceptic <coughs> se'l comença el personatge, o sigui... Sí, sí, sí, sí. És tal com és, i l'acabes acceptant. Uh -huh. Més que no el germà petit, que també et fica una mica nerviós, a mi em va ficar nerviós el sí, caràcter. El menys, sí. I res, ràpidament, només comentar La Huerfana, que és l'altra pel·ícula que s'estrenen, aquesta sèrie una mica més La Creu, que ve aquestes pel·lícules típiques, tòpiques, que tothom pensa però que imbècil, és que no ho veus, és que, que ets imbècil i tot el món és imbècil menys una pobra noia que s'està donant allà que, que, que, que té una nena terrorífica a casa seva, que, que no és la filla del diable, però ho podria ser, que és un assassina una malparida no? I, i que és l'única que ho veu i ning, tothom és sec i ningú veu res i, que, saps, que, que et posa molt nerviós perquè són d'aquells guions rebuscats de tal manera que estan hiperforçats per crear, doncs, una, una situació eh, i és una acumulació de, de, de tòpics a eh, punt a vull dir, la, la pel·lícula no té res excepte una sorpresa al final, que dona certa lògica a al que has vist fins llavors també s'ha de dir mm, però a banda d'aquesta petita sorpresa la resta, tots vera veure, no és una pel·lícula que avorreixi però, vull dir, és, és justeta eh? vull dir, no, no, no ofereix res especial i això sí, ja tinc força pressupost la pel·lícula i res, ja està, això més o menys el que volíem comentar per aquesta setmana. I ja tenim els directors d'Infectadors pràcticament a punt, doncs vinga, anem a parlar amb ells. Doncs aquesta setmana tenim entre nosaltres, i la veritat estem molt contents, de tenir els directors de Carriers, l'Àlex i en David Pastor, a la pel·lícula que aquí es dirà Infectados. Uh, què tal, Àlex? Comencem en tu. Bona tarda, com estàs? Molt bé, molt bé, bona tarda. Uh, primer de tot, uh, felicitats per la pel·lícula, perquè vaig poder estar al passi de Sitges, està molt bé, i ja l'estic recomanant a tothom. Eh? Per tant, primer de tot, la, la felicitació, perquè està molt bé la pel·lícula. Moltes gràcies, anem al llibre i que, que t'hagi gravat i tant. Primer, suposo que la, la primera pregunta de, de l'entrevista és evident, no? Com arribeu a dirigir una pel·lícula a Hollywood? Com arribeu a aquest punt? Doncs mira, eh, tot va ser un, un cúmul de casualitats, d'aquestes eh, factors que van caure tots en el mateix moment. Eh, jo tenia un curtmetratge, que era el meu curt de graduació, que serà La Ruta Natural, que en aquell, que en aquell moment estaven a festivals americans. Mentrestant, mon germà i jo, que ja havíem començat a col·laborar junts en el guió del que després seria Infectados, i el, en el moment en què l'estàvem escrivint, el, el meu curmetre ja Festival de Sundance, va guanyar el Premi al Millor Curta Internacional, i això va captar l'interès de l'estudi a Paramount, en aquest cas, per finançar la pel·lícula i gràcies a que ja teníem el guió preparat vam, fer, vam poder fer el salt de manera bastant, bastant immediata, tot i que era un guió que ja havíem estat passejant anteriorment per, per productores nacionals i lamentablement no l'havíem aconseguit allà enlloc uh -huh. Mala vista, eh? <laughs> Uh, això de fer un guió uh, ho fa encara més difícil poder accedir a la indústria de Hollywood o és, o és més fàcil? Ho dic perquè a vegades pot semblar aparentment que potser dirigir un encàrrec pot ser més fàcil o en aquest cas doncs, és, és el contrari doncs no, dirigir un encàrrec és difícil perquè al cap de l'estim tu no posseixes aquest guió sinó que el posseixes la, la productora, per tant una mica tu has de vendre i competir amb 10 altres persones més que siguin interessades en aquell guió i has de demostrar que tu ets ets la persona adequada i no ells. I també quan l'udió és teu, uh, si si l'interès ve de que la història és bona, de que els personatges de que, sembla, de que sembla interessant, llavors tu una mica formes pària d'aquest paquet i d'aquesta font d'interès. Uh -huh. Com va néixer la, la història d'Infectados? Uh, volíeu fer ja una pel·lícula de, de gènere? Doncs sí, nosaltres hem estat fans del, del gènere apocalíptic, de, de pel·lícules com Batmach o The Quiet o El Tempo del Lobo de Michael Haneke i vam, i vam llegir un article que va sortir publicat a la revista New York que fa molt de temps, que parlava de la gripe aliada sense que realment fos un, un titular constant en els diaris i ens va semblar un apremís interessant aquesta de que de manera alegatòria un virus tan inofensió com el de l'herí pogués, pogués mutar i convertir-se en una cosa tan, tan mortal i tan destructiva de fet, el, el, el virus de la nostra pel·lícula no, no té nom ni només se'n parla d'origen perquè punt, a nosaltres ens interessava la, la pura excusa per agafar aquests personatis i posar-los en una situació extrema i veure com gent normal com tu com jo reaccionaria en una crisi i com sortiria l'instint de supervivència, quines decisions morals tendria i què un estaria disposat a fer per eh, sobreviure. Uh -huh. Una de les coses que més m'ha agradat de, de la pel·lícula, sobretot en pel·lícules d'aquest gènere, és que a vegades els personatges estan una mica deixats de la mà de Déu, no? I en canvi, eh, infectades, trobo que els personatges estan molt ben cuidats, aprofundeix la pel·lícula molt en el drama eh, personal de cadascun d'ells. Era ja la vostra intenció d'entrada, en lloc de limitar-vos a fer-vos la típica pel·lícula d'acció, diguéssim? Efectivament, el nostre principal interès era, era l'aspecte humà de la història. Em sembla que pel·lícules mica... postapocalíptiques on ah, s'entren l'exèrcit i els especialistes i la gent de l'exèrcit i de la FIAT, això ja ho hem vist massa vegades i a nosaltres el que ens interessa era veurem la gent normal com que millor reacciona en aquestes coses i com pot sortir a vegades el millor, però també el pitjor m'ha de humà. Les pel·lícules de Hollywood, normalment, ens mostren el, el cantó més heròic i lamentablement de tothom està disposat a sacrificar la seva pròpia vida passada al revés. I per se hem volgut ser una pel·lícula que s'entreja sobretot en aquests tabats morals. I hi ha aquests moments per de thriller, de terror i de suspens, que sempre fan la, les pel·lícules emocionants i entretingudes, però altres fons és altres fons humà. És de les, les sis morals que es que aixem sortir del cinema de matí què faria jo si ens trobés en aquesta situació. Uh -huh. I fem una pregunta i enllacem ja amb el... te la fem a tu i llavors ja enllacem amb en David, si sembla bé. D'acord. Com us combinàveu les tasques de, de direcció entre els dos germans, no? Ser dues persones treballàveu de manera natural o... com ho fèieu? Sí, la veritat és que la clau està en parlar-ho tot i tenim molt clar quin tipus de, de pel·lícula es vol fer. Un germà i jo hem veiem junts cinema i també estacionitzats. Sempre havia estat molt precis molt obert. I això feia que bueno, arribéssim als 7 i 5, idees molt, molt clares. Llavors feia una mica que, que fóssim intercanviables i que qualsevol persona ens pogués preguntar a quelcom, que segurament donaríem una mateixa resposta. Simplement has tratat d'estar de, de en sintonia, i si realment està en, en bona sintonia amb, amb l'altre director, has de que si està més fàcil que estar un sol contra la pregunta que és l'equip, els actors, i, i tota aquesta gent que, que sempre ha passat en preguntes, sempre ha de tenir una resposta preparada. Uh -huh. Molt bé, doncs moltes gràcies Àlex, i parlem amb bon, en David. Molt bé, Moltes gràcies. Hola. Hola David, què tal? Uh, una de les coses que us volia preguntar també és, és el tema del càsting d'Infectados de, vosaltres hi vau tenir -hi alguna cosa a dir o com que éreu molt novells a Hollywood doncs uh, us ho vau trobar fet No, la veritat és que vam tenir molta llibertat no? una pel·lícula d'aquestes eh, de les capals americanes un pressupost una mica reduït és que no necessiten més grans estrelles per tant tens la, la llibertat de buscar els millors actors per a cada paper jo crec que els estudis volien ser mínimment atractiva no? amb els propers protagonistes. Més enllà d'això, ens van en, en de donar la llibertat per triar -ho als actors més coneguts o més desconeguts que no, que no Si no tinc malentès, entès, eh, corregeix-me si m'equivoco la pel·lícula ja fa força temps que està acabada i havia sentit que s'havia endarrerit l'estrena potser per la recent popularitat del Chris Pine eh, que s'ha fet molt famós eh, arrel de, de la pel·lícula de Star Trek Ha estat així? Sí, és allò de la pel·lícula i llavors el, el, el teu protagonista, just després, l'agafen per fer Star Trek i llavors el, el raonament és dir, bueno, esperem una miqueta eh, que ens fan el protagonista d'Star Trek immediatament després de robar la nostra pel·lícula. I és clar quan el, el protagonista de la teva en aquest moment no és conegut, de cop l'agafen per protagonitzar una de les superproduccions de l'estiu doncs és normal que l'estudi decideixi esperar-se una miqueta i estrenar la teva després. Uh, una cosa, David, entre nosaltres tenim un col·laborador del programa que es diu bon matí, que no sé si el coneixes, ell sí. diu que ah, sé que Aram. et coneix, eh? Sí, <laughs> a, la, que, Pompeu. Que et vol saludar. Hola, què tal, David? Hola, Aram, què tal? Molt bé, mira, aquí el programa. Me'n recordo que <coughs> el primer dia de classe ens van dir, amb una, un professor ens va dir, amb una mica de sort un de vosaltres aconseguirà fer una pel·ícula. I bueno, me n'alegro de veure que finalment algú ha aconseguit fer un llargmetratge Felicitats des d'aquí. Hi ha una cosa que m'agrada molt la pel·lícula a nivell visual, que són uh, les uh, masques que porten els protagonistes i el fet de posar-hi uns dibuixets, unes boques, unes dents... Com va sorgir una mica la idea d'això? Això jo crec que s'ha inspirat en fotografies que vam veure. Ara no recordo si era alguna cosa que havia succeit a Mèxic o venia més um, del SARS, que va haver-hi a fa uns anys, a Hong Kong. I, no, també volem reflectir una mica que un cert caràcter lúdic, no? El fet de que, sí, hi ha una pandèmia i el món s'ha acabat la situació és molt perillosa, però els protagonistes no deixen de ser xavals, no? També que tenen ganes de, de passar-s'ho bé i, i, i no deixen de ser, doncs pues això, xavals, no? I i el, les nascades de meitat, també hem de reflectir eh, aquesta actitud, no? que a vegades són aquestes menes que tothom sempre ha de ser molt serios tota l'estona i que no hi ha espai per l'humor quan dius, eh, la gent no és així no? i més que en situacions com a vegades la gent es sensibilitza bastant, bastant ràpid uh -huh. i una últimíssima pregunta David, quines són les vostres influències o quines han estat a l'hora de convertir-vos en directors de cinema i fer una pel·lícula com Infectados? Uf. Clar, jo que hi ha moltes joc que que l'ex i jo vam créixer veiem moltes pel·lícules dels anys vuitanta i que van ser en algunes coses una mala dècada, però jo crec que el cinema fantàstic van ser molt bona època no des dels Blade Runners, alien en Robocop la Mosca, de Sacha total eren com una una bona una bona època pel pel cinema fantàstic seriós i amb ambicions mm -hmm. Doncs veig que us apropeu alguna estació, David, uh, no us entretenim més. Uh, felicitats per la pel·lícula. Moltíssimes gràcies. I que, ja t'he dit, que ens ha agradat molt i que la recomanarem que tothom la vagi veure perquè val molt la pena, eh? Moltes gràcies, s'agrada la veritat. Doncs fins un altre que tingueu molts èxits. Que vagi bé, David. Si necessiteu alguna cosa, aquí estem. Moltes gràcies. Adéu. Adéu, que vagi bé. No. Doncs fins aquí l'entrevista que teníem avui amb els Germans Pastor que si encara no heu anat a veure Infectados, Carriers, aneu-la a veure, eh? Val molt la pena aquesta pel·lícula i ja estem esperant ansiosament nosaltres la propera dels Germans Pastor. que, mira, quan hi hagi ocasió, tinguin algun projecte encarrilat, els tornarem a entrevistar, que ens han caigut molt bé aquests nois. Marta, estàs ja preparada, que anem per les seves xafarderies? Doncs vinga, som-hi! Les uh, tu uh, ningúns perfecte, hi és JJ Abrams. Has agonat? If you see stars like de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Marta, com vulguis, comencem. Trebo que avui, per estar adormit en Jacinta, està fent unes bromes bastant divertides, eh? Sí, perquè ara, ja, sí. la gent no pot estar aquí dins de... Esta, estava subtitulant, a que ho aconsegui, sí. Tres Serres ens vol subtitular pel·lícules. Sí, estava sí. subtitulant a JJ Abrams. Jo crec que l'haurien de contractar. A veure, aquí, sí, podria subtitular les pel·lícules, perquè Hombre. ara faltaran subtituladors. Perquè la, la, el separador de JJ Abrams... Què mm. diu, Jacint? Diu... Uh, espera. Sí. Gigi, ja, abans, quan heu sentit el treu de veu en realitat, pels que no sabeu anglès com jo, us ho puc traduir. Diu, hola, sóc chiquito i m'agrada l'Ina Morgan. I a més en català. Ah, sí. Sí, sí, perquè ell Clar. és al costat d'un poble de Perpinyà, que ja es parla català, que ho sé. Perquè no vegada hi comprar formatges. Molt bé, vinga, anem per les meves notícies, que les teves ja s'han acabat fa estona. T'havien estat adulterats i vas quedar així, no?, amb el tema d'idiomes. <ríe> És que eren més baratos. Clar, no es pot anar, sí, no es pot anar. Caducats. Vinga, Marta, comencem. Doncs comença amb un hobbit, eh, Dominic Monaghan. Per cert, jo, jo estic esperant ja quan debuta Flash Forward, eh? Quan debuta? A... què vos dir? Sí, home, a, ja. la nostra, a la meva secció? No, a la sèrie Flash ah. Forward. I jo el que està empanant, no? <laughs> què vols dir quan debuta? Que sortirà Flash Forward. Qui? En Dominic Monaghan, ah, Marta, plau, El Hobbit Perdido. M'he quedat ah. amb la traducció. Sí, sí, però, però oblida-te'n, desimpacta va. De Dominic Monaghan, què fa aquest noi, mm. va? Dominic Monaghan col·lecciona insectes. Qui va ser un hobbit primer i després un membre de Perdidos és un gran pas per un home petit És la, la fresa del dia Prou És un és, fan és en... jacin, eh, Marta? Estàs, estàs... Estic de caient en la no, no, misèria jo no, més no dic, miseriosa no que Estic de caient jo estic a... Esteu tots dos en línia Jo crec que és aquest temps eh? sí, De fred Eh, doncs és un fan secret dels animals eh, aquells que diríem més fastigosos i menys encantadors i alguns mortífers que hi ha a la Terra Monaghan posseix una col·lecció d'insectes i rèptils a casa seva de Los Angeles entre alguns dels seus especímens es troba la pitó reial que té nom per cert es diu Mo o Mojave mm. una aranya vidua negra que es diu Samantha segurament va tenir alguna xicota que no li va anar gaire bé i li ha posat el seu nom una indiana i un escorpí i està a l'espera de trobar una mantis religiosa adient per a la seva col·lecció Molt bé No sabia jo que tingués aquestes passions fa pinta ah, El tema deu ser la, la, la seva xicota la Kate, de Perdidos ah, sí. Tant de bitxo allà sí, sí, jo sí. La veig... Diu que és més interessant aquests bitxos que un gos o un gat perquè diu que els gossos i els gats dormen quan tu dorms, quan tu... en fica, no fan bé. res de diferent Molt bé, molt bé Deia en que presumeix que els seus dies de romans amorosos eh, s'han acabat. Jo em pensava que feia segles que s'havien acabat. Keaton ja. teme que aquestes alzades només podrà trobar una man si paga perquè surti amb ella. Uh -huh. I jo m'ofereixo, per, per un mòdic preu. L'actriu estàs de ganga? Sí, bueno. com sempre. L'actriu que ha sortit amb Woody Allen, Warren Beatty i Al Pacino, insisteix que els seus dies de sortir amb qui volgués de Hollywood s'han acabat. Però tampoc descarta el fet de pagar pels seus xicots, ja que diu que paga per tots. Sí, clar, deien que només li falten les venes, ja. Com? Per semblar-se una mòmia. Ah. No, home, no, no està tan malament. De tota manera, diu que no troba faltar un home a la seva vida. De moment està molt bé tal i com està. Bé, li hem de passar una mica la planxa, però bueno... Bottoms? sí. Botox. sí. Què més? Penn Badgley. Està sorprès de com de bé funciona la seva re relació real a la sèrie Gossip Girl. I qui és Penn Badgley? Doncs és l'actor que interpreta Dan Humphrey, uh -huh. el noi intel·lectual no? uh -huh. que vol fer lletres. Ara, sortirem amb el... Amb ella pot estar content. Està sí, clar. està molt content. I tant, jo també ho estaria. Doncs, uh, Penn Batley ha declarat que està sorprès de l'èxit de la seva relació amb la seva companya la sèrie Blake Lively, que interpreta Serena Van Der Butsen, que és la rossa no, voluptuosa sí, sí, que surt a la sèrie. Sí, sí, la pruta. Sí, ja que els romans a la feina, és clar diu ell que normalment no funcionen, i menys... Uh, doncs suposo en aquest món, no?, de televisió, actors, actrius. La parella porta sortint en la realitat prop de dos anys, després de, bueno, es van conèixer aquí, en el rodatge Gossip Girl. Buckley assegura que tenen una relació molt feliç i molt saludable, perquè s'entenen molt i molt bé. Doncs molt bé, me n'alegro per ells. Paris Hilton, la cirereta del pastís d'aniversari del seu xicot, Hilton li va donar una grata sorpresa i molt dolça, per ser al seu xicot Duch Reinhard, per al seu aniversari després de sortir dins d'un gran pastís celebrant els 24 anys del seu xicot. Que no els d'ella. Que no els d'ella. No, en té mm -hmm. més. Mm -hmm. Per això. Hilton va sortir del pastís vestida de rosa, no sabem eh, fins a quina alçada anava vestida, i amb una màscara negra de diamants. A més, va contractar el grup de rap Three, Six, Mafia i l'estrella de hip-hop, Ya yeah Boy. A la festa estaven convidats... Eh, convidats... Que aquest és el raper que el truques i dius quan arribaràs, Ya yeah Boy, Ya yeah <laughs> Ostres, prou. Sí. Eh? A la festa estaven convidats les estrelles de rap. Per què no te van contractar tu per fer un monòleg? Ara, ara, ara. I amb anglès. Exacte. Segur que triomfes. I és que jo... Truca, jo no m'ho Hello, Paris. <laughs> Estaven convidats les estrelles de realities de televisió més pròximes, amigues de Hilton, i alguna actriu que coneixem eh, d'herois, Hayden Vanetier. Aquesta també està en tots els merders. És molt jove, no?, Marders. per eh, relacionar sí, Benetier, eh, eh, fent un currículum d'amistats que, bé, en fi, és igual. Bé, bueno, què més? La filla de Meryl Streep, que s'ha promès. Strip... Jo no... no L'he la... bueno, vist en fotos i realment és l'estampa de Meryl Streep tot i que té un toc diferent. Eh? Mm. Uh, Strip celebra la decisió de la seva filla Ma... Mami? Manny? Oh. Manny. Manny. Mm. És que m'han canviat aquí. Bueno. Manny Gamer, que ha dit sí a la proposta de matrimoni del seu xicot Ben Walker. La parella porta un any i mig sortint. Walker va ser molt romàntic, es veu, es va agenollar fins i tot i li va donar l'anell. Li va dir, et vols casar amb mi? I ella va dir que sí. I es veu que Meryl Strip uh, adora el seu futur gendre. Ai, la garta. <ríe> què vols dir? Home? No ets res. Que malament. Molt dolent, ja sent. Mala persona. No, no seria pas el primer cop, eh? No, no, esclar, això també, això també hem de dir que és veritat. Tenis grans yogurines. Però, mà, per favor, és la seva filla. Una mica respectat. Doncs pues el meu pa no la, ho hem intentat són filla... les meves amigues. <ríe> Ostres. Però tu estàs avançant esdeveniments. De No què? saps res. Tu passen unes conxorxes mentals. Ui, el meu cap va... Uh, Què mi... més tenim, Marta, va. És, és actriu, ella. Mm, sí, sí. I ha fet coses... Uh, ah, no sabia. ...putables. Jo no ho sé. Ah. Acabo ja. Mm. Katherine Hegel i Josh uh, passen uns bons dies a Los Angeles amb la petita Naleg, la Isi d'Anatomia de Grey i el seu marit Josh, han passat uns dies eh, no tan desapercebuts, perquè hi ha fotos per internet, però molt entranyables, eh, amb la mare de l'actriu, que es diu Nancy, i la seva filla, la filla de la Isi, que no sabíem que tenia una filla, que es diu Naleik, mmm, els han passat a Los Angeles. I Naleik no és filla biològica, perquè, és esclar, la, la, la cara xinesa, oh. bueno, no sé... Potser es, El butanet, eh? ha tingut la Sandra Oh i li ha passat. Ah, no, no, no molt tenia... maca la nena i ha ja crescudeta. Bueno, té uns mesos, però està, està bé. Només fa un mes que la petita Anna Lake va arribar a la família de Catherine Hegel i Josh i eh, mentre ella treballava aquesta última pel·lícula eh, romàntica. que Truth, La cruda realitat. No, doncs no. Life as we know it. Ah, és una altra, aquesta. És una altra, és l'última, sí. suposo que aquesta és la propera, que s'estanarà d'ella. Uh -huh. En fi, que el parèndesi d'anatomia de Grey, doncs els ha anat molt bé aquesta família per gaudir una mica de la filla. Molt bé. uns dies tranquils. Fantàstic. Doncs res, nosaltres eh, anem ràpidament al món de la televisió, que avui tenim algunes eh, novetats esperades. Abans d'anar un moment a la televisió, recordem el concurs, perquè la setmana que ve és l'última setmana per participar, bé, bueno, aquesta, eh? per tant, fins al 28 d'octubre. Heu de contestar la següent pregunta. Quina actriu interpretarà la vidua negra Iron Man 2? Ens heu d'escriure al ningunoes.hotmail.com fins al 28 d'octubre i donar la resposta a aquesta pregunta. Quin actriu interpretarà la vida negraïn a Iron Man 2? Nosaltres ara sí, anem directament als 40 minuts. Series han obert als 40 minuts. I comencem amb Medium, perquè Medium torna torna aquesta setmana, a partir d'aquesta setmana, cada dijous, a les 10 de la nit aproximadament, torna Medium, la cinquena temporada. Uh, temporada curta també ho hem de dir, perquè és el canal... Uh... Quin canal era? Ara l'emet l'NBC, o la CBS, i aquesta era de la l'NBC, no. que la volien cancel·lar, que finalment l'ha recuperat la CBS. Bé, en cas és que és una temporada curta, llàstima, però bé, l'Alison tindrà malsons centrats en l'apocalipsis. Uh, escolta, serà una temporada, diuen, molt interessant i que, a més a més, també hi haurà un capítol que ens transportarà anys enrere quan ella encara estava embarassada de la seva tercera filla i es va enfrontar al fiscal de Valors quan encara ells no es coneixien. Molt recomanable a Mèdium, ens agrada molt aquesta sèrie i els guions són molt bons i recomanem a tots que no us la perdeu. Una altra sèrie que ja s'està promocionant perquè res, està a punt d'estrenar-se, de, que és la nova versió de d'UV. I és que eh, hi haurà tota una sèrie de d'UVs gegants sobrevolant els cels dels Estats Units i es rumoreixen llocs com, per exemple, l'estàtua de la llibertat o el Capitoli per penjar aquestes uves gegants per tal de promocionar la sèrie. Recordem que el primer capítol s'emetrà el 3 de novembre i cada moment fa força bona pinta. Veurem si la sèrie promet o no. Un acomiadament que ha hagut a la sèrie House. <fixen> Teníem pendent de fa setmanes, però bé, ja donem la notícia. La Jennifer Morrison, la Cameron de House, l'han acomiadat de la sèrie. No és ella que l'hagi deixat. De totes maneres, diuen que podrà tornar esporadèicament. Els motius, simplement, la crisi eh, retallen. Aquells actors doncs, que tenen més caché i que apareixen menys, Jennifer Morrison, doncs, eh, desapareixen de la sèrie. Eh, una llàstima, perquè trobo que és dels pocs actors de House amb, amb carisma a banda de del propi House, però bé, com vam poder veure l'altre dia es va passar a la premiere, al pilot de House, la sèrie només necessita funcionar en House, però necessita actors secundaris. I anem per Padre de Família, que ha tornat també La sexta passa en nous capítols de la sèrie de Padre de Família i eh, ho fa doncs, amb el que és la seva vuitena temporada, que per cert, em... aprofito per... per a aquesta notícia, per comentar que Hugo Chávez ha declarat que no li agrada padre de família. I com ho ha fet? Doncs bé, eh, diu que anuncia sancions pels canals de cable que emetin eh, padre de família perquè diu que és una apologia al consum de la marihuana. Ha qualificat el contingut de la sèrie de per vers i abarrant i que forma part de l'aparell propagandístic dels Estats Units, que té com a finalitat controlar el mercat del narcotràfic. Té raó, aquest home té raó i el voto. Puc anar-lo a votar? No, no, no mm. sisplau, per sort eh, no, no, és una fa, falta, aquest home es vota ja, ell mateix. Bé, eh, refugi Concretament, es refereix a un capítol de, en què l'Estiu i el Brian cantaven la cançó Back of Wheat, que sigui una, una bosseta de marihuana, i es veia un oficial dels Estats Units fumant-se un porro. Eh? Per tant, això no, ah, no pot ja. ensenyar. Són dibuixos, és per criatures. I res, acabem els acabem els, els 40 minuts només comentant que aquesta setmana surten DVD-sèries, com per exemple la quarta de Prison Break, l última temporada amb l'evasió final, que és l'últim capítol, per si algú li pot interessar aquesta lamentable final de, de Prison Break. Mujeres desesperades, la seva cinquena i genial temporada, i també la cinquena temporada d'Anatomia de Grey. Nosaltres el que farem abans de convidar el programa és anar en el box office les uh, estrenes que hi ha hagut aquesta setmana als Estats Units. El que més sona als Estats Units al box office. I fem amb la banda sonora d'aquesta pel·lícula que ocupa el número 1 aquesta setmana, que és Where the Will Things Are, uh, pel·lícula que ara en parlarem. A la posició número 5 d'Steve Fader, entrada la setmana amb 12 milions. A la 4, Cap als Retreat, dues setmanes amb 63 milions. A la, a la 3 Paranormal Activity 4 setmanes amb 33 a la 2 Low Upding Citizen entrada la setmana amb 21 i a la puxa número 1 amb 32 milions Where the Will Things Are que comentàvem ara mateix. En gran èxit s'ha estrenat la darrera pel·lícula de Spike Jonzey que no ha tingut problemes per ser número 1 Max, un noi sensible que se sent incomprès, escaparà on habiten els monstres, una illa on coneixerà unes misterioses i estranyes criatures en què la seva emocions són tan salvatges i imprevisibles com les seves accions. Les criatures han esperat durant molt de temps l'arribada d'un líder que els guiï. Entre els actors trobem al jove Max Records i a Catherine Keener, habitual en les pel·lícules de Jonesy. El film ha rebut també l'aplaudiment de la crítica. El Roger Ever del Chicago Science Times diu les veus dels actors i els efectes especials donen personalitat als seus fantàstics personatges i li posa un neve. El Michael Phillips del Chicago Tribune diu que és una atrevida i impressionant proesa posa una. A. I la Lisa Schwarzman de l'Entertainment Weekly diu que és profundament bella i commovadora i també li posa una A. A un altre nivell està Low Up d'In Citizen, que aterra en segon lloc. És un thriller protagonitzat per Jamie Fox i Gerard Butler. És la història de la venjança d'un home que perseguirà l'assassí de la seva dona i la seva filla i aquells que dins el sistema van permetre que sortís lliure de qualsevol càrrec. La crítica ha estat devastadora. El Wesley Morris del Boston Globe diu per primer cop en la carrera de Fox sembla interpretar el seu paper des del banc on ingressa el seu xec i li posa un nadé a la pel·lícula. El Matt Pace eh, del Chicago Tribune diu Vés a qualsevol lloc prop d'aquest thriller idiota i el teu cervell es dissoldrà tu. I li posa una D. Tanca el box office de Steve Fader, un altre thriller protagonitzat per Dylan Walsh, en Sean de Nick Tapp i Sela Ward. Un adolescent de 16 anys arribarà a la conclusió que l'home amb qui acaba de casar-se casar la seva mare és l'home que va matar fa un any a tota la seva família i mai va ser capturat. I nosaltres, res, acomiadem al programa i ho fem també amb la banda sonora de Where the Will Things Are, eh, que són cançons de Karen O and the Kids, i aquesta que escoltarem ara al final és Capsais. Eh, Marta, Jacint, ens retrobem la setmana que ve, eh? Sí, la setmana que ve. Uh, això mateix. Sí, que ja se costa Halloween i les castanyes mm. i aquestes coses. I els moniatos. També, també. Jo mateix, l'Ignà Zerba, també m'acomiado i ens retrobem la propera setmana. Ningú no és perfecta. Mm.